після тривалих перемовин погодився взяти до навчання худорлявого шляхтича з далекого погалля. Краса пана Михала не давала спати пухкеньким саксоночкам Гербурта, коли райцер, повертаючись додому, зумів упросити барона фон Бартенштейна дати йому кілька уроків володіння важким драгунським палашем і застряг у Баронському замку на три роки. Жінки до самозабуття любили пана Михала, але, на жаль, пан Михаль не любив жінок. Ні, це ж ніяк не означало, що шляхти вчора, ж був схильний до мужилоства. Просто пан Михал любив зброю, і ця пристрасть заповнювала його дні настільки, що ночами йому снилися випади та відбиття, внаслідок чого Михайло Райцеш шепотів у вісні замість імені мені коханої. Парадин кварто і півколов терцію. Парадин кварто, ворушись! рухайся, я тобі кажу, парадин кварто. Жінок, які зрідко потрапляли до його ліжка, потім довго діймав головний біль, і не раз вони найневідповіднішої миті командували законному чоловікові «Парадин, кварто, рухайся, я тобі кажу!» Чоловіки не любили пана Михала, вони його боялися не боялися б його ще більше, якби знали, що пан Михайло Райцеш, Михайло Кіонич, прийомний син Самуїла Бацій із Шафляр, злодій. Такий самий злодій, як Марта й Абат Ян. Сам же Михайло не без підстав вважав себе найспритнішим злодієм із усієї родини, але й найнещасливішим. Мрію його життя не можна було просто витягти з кишені чужої душі. Військовий талант, як будь-який талант взагалі, зберігався в найглибших підвалах його власника. Він зрісся з фундаментом під ґрунтям сутності хазяїна. Зустрівшися із злодієм, що прийшов в науку Самуїла Баци. Скрипаль може забути, що він скрипаль. Забути навіть мелодію сотні разів зіграної пісні, віддавши це знання зустрічному пройди світу. Але пальці його змусять струни озватися швидше, ніж сам скрипаль знайде свою втрату. Знизує плечима музика, тим діло і закінчиться. Але якщо злодій спробує забратися не до кишені, де брязкають розмінні монетки, а до оселі Скрипаля, туди, де зберігається його чуйний слух, здатний з першого разу запам'ятовувати будь-яку музичну фразу, де ховається суть скрипкового обдарування, де в скринях спить дане від народження золота, як найсуворіше застерігав самої баца прийомних дітей від таких справ. Лише один раз спробував відчайдух дух забратися в дім душі шаленого тулостя, свого тодішнього вчителя Жан-П'єра Шаранта, коли Жан-П'єр заснув. І до кінця днів своїх пам'ятатиме виття і крики тих жахливих стражів, що ганяли його по нескінченному лабіринту Шарантової скарбниці та погрожували вогненними мечами, а узловаті корені виповзали зі стін, непомітно прагнули сплутати Михалові ноги, аби він назавжди зазушився тут, у похмурих переходах. Нихало вдалося знайти щілину і прошмигнути назовні, у себе. Але він знав, якби він загинув від клинків стражів, якби пропав у лабіринті Шарантової майстерності, якби впав у чорний хід, за час сну Шарантова душа переварила б його